Jag heter David Silverkors och är präst i Vaxhalla församling i Uppsala. Du skulle få höra den prediken jag höll den andra advent 2011. Det var nu i söndags för min del. Och beredelseordet och prediken hör den här söndagen väldigt mycket ihop. Men jag spelade inte in beredelseordet. Och därför så kom jag läsa det som, det, som jag förberedde det för söndagen. Men det är ändå inte riktigt samma sak som jag, som jag sa i söndags. Nu när vi är inne i december börjar vi blicka framåt mot julen. Trots att värdet kanske mest är som ett regnigt oktober så ser vi att adventskalendern nu sakta börjar tycka framåt julhelgen och allt vad det innebär av förberedelser som vi vuxna oftast tänker på. Och glädje och julkänsla och julklappar och god mat och gemenskap och värme. Hur som helst så närmar sig julen. Hur kommer den här evangelietexten in i det sammanhanget? Vi hade ju precis domsöndagen för två veckor sedan. Ska vi nu gå tillbaka till den igen? Första advent handlar om Jesu ankomst till Jerusalem. Vi började det nya kyrkoret med att blicka framåt mot påsken och det verk Jesus kommer hit i jorden för att utföra. Idag, andra advent, blickar vi framåt mot att Jesus kommer att komma en gång till. Då inte som en baby i sitt litet stall hos en enkel fattig familj, utan det är hans återkomst i härlighet. Då det syns att han är Gud på alla de sätt det inte syntes att han är Gud när han föddes för 2000 år sedan. Varför är Advent på det här sättet då? Jo, Advent är en faste tid i kyrkan. Det betyder att det är en tid för förberedelse och eftertanke. Julen handlar om så mycket mer än julklappar, julskinka, julgröt och kalanka. Julen handlar om Jesus. Julen handlar om det allt det Jesus gav upp och att han kom till oss som människa. Julen handlar om att Jesus hänger på korset i ett antal timmar och lider för vår skull. Julen handlar om att Jesus återuppstår från de döda igen, återvänder till himlen. Julen handlar om att Jesus ger oss den heliga ande och att han en dag kommer att komma tillbaka igen. Julen handlar om allt detta eftersom julen är en del av den historia som Gud skriver i relationen till människan. Därför får vi som förberedelse inför julen, precis som att vi kanske börjar titta på julgran, planerar in köp av julklappar, funderar på ditten och datten kring julen. Och vi får nu förbereda oss inför Jesu ankomst på julen genom att ta i tur med sånt som har gått fel i våra liv, det som är synd. Genom att be om förlåtelse för det och ta emot den förlåtelse som Jesus själv vill ge oss. Två män var ute i skogen och njöt av naturen. Helt plötsligt så står de framför en väldigt arg björnmamma. Björnen stirrar hårt på dem. och Den ena mannen frågar den andra, vad tänker du göra? Han svarar, jag funderar på att springa. Är du tokig, svarar den första, du kan inte springa ifrån en björn. Nej, det behöver jag inte heller, det räcker med att springa ifrån dig. För att få ett sånt här litet avbräck i, i allvaret som är andra advent. Men jag tror också att det kommer komma tillbaka något på slutet med skämtet här. Andra advent är ju en mer allvarlig söndag och vi blickar liksom tillbaka lite på domsöndagen på sätt och vis. Den här dagen när vi fokuserar på Jesu återkomst. Och därför så utgår också, tänker jag, predikan idag med en fråga som handlar om det. Om Jesus kom tillbaka idag, skulle ditt liv då vara fördunklat av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer? För det var de sakerna som Jesus varnar för. Och jag tänkte ta upp det utifrån tre vinklar kan man säga. För det första så är det ju läskigt, tänker jag. Det är läskigt att tänka sig att Jesus kommer tillbaka och dömer världen. För det innebär väl att då behöver jag leva i rädsla för vad Jesus kommer säga när han kommer tillbaka. Fast jag tror inte att det är först och främst vad Jesus varnar för. Han varnar ju inte för sig själv utan för det läskiga som redan finns här på jorden. Det vi redan bär på som inte är bra, det som är synd. Det är alltså inte Jesus som egentligen är problemet, tänker jag. Utan vi själva och vår kärlek till sånt som finns här som inte är bra. Jesus varnar för att våra sinnen kan fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Och då tänker jag att dryckenskap och om omåttlighet de hör ihop väldigt mycket eftersom dryckenskap är en form av omåttlighet. Men omåttlighet är mycket mer än bara dryckenskap. Att överkonsumera något är inte bra oavsett vad det är och det finns gott om saker att överkonsumera i vårt samhälle. Förutom alkohol och droger som är uppenbara så kan vi utan vidare överkonsumera socker, mat, prylar, relationer och även andlighet. Överkonsumtion går att identifiera i sitt eget liv om man vill göra det. Nämligen genom att man ställer sig själv frågan. Varför gör jag det här? När vi är på gång att dricka, äta, köpa, gå in eller ut ur en relation. Eller ta in ytterligare en form av vanlighet? Och såklart svara ärligt då, inifrån hjärtroten liksom. Och om svaret man får då, inifrån hjärtroten, handlar om att man vill få tröst, mening och tillfredsställelse... Då är risken ganska stor att man är på väg in i överkonsumtion eller redan är där. För en annan människa kan inte vara svaret på vårt sökande efter mening i våra liv. Lika lite ger saker som vi kan äta eller dricka någon tröst eller tillfredsställelse mer än möjligen för stunden. Men sen är vi ju tillbaka där vi var innan igen. Och Samma sak gäller prylar. När köpknappen är klickad på på datorn eller pengar överlämnade till expediten och vi har öppnat paketet med mobilen, tvn eller vad det nu är, kläderna eller ja, vad det nu är och inser att det inte är mer just än en mobil tv eller kläder och besvikelsen rinner över oss då är det dags att inse att det nog handlar om omåttlighet och överkonsumtion. Jesus varnar oss för sånt. Det är inte till vår hjälp, det är faktiskt motsatsen. Det gör att vi agerar fel mot varandra, att vi lägger våra resurser på fel saker och att vi lägger förväntningar på människor som de inte ens i sina vildaste drömmar klarar av att uppfylla. Varken människor eller saker är medel för att nå inre frid eller mening. Och Sen har vi det andra då, som Jesus varnar för, nämligen livets bekymmer. Och det kanske känns lite märkligare på sätt och vis när man hör det. Men egentligen så, jag tror jag inte att det är så. Livets bekymmer är till skillnad från omåttlighet, i alla fall på ytan, mer grundat, mer grundat i verkligheten. Det finns så mycket som ska göras, ordnas, fixas, ställas i ordning och särskilt nu då i adventstiden inför julen. Trots då oktobervädret som sagt. Så ticka julkalendern på och pulsen höjs lite, lite i taget inför julhelgen och allt som behöver ordnas. Eller oron inför julen. Eftersom den för någon kanske inte alls blir på det sättet som samhället ofta utmålar och som jag har utmålat den. Den kanske istället blir en enda stor påminnelse om att man är väldigt ensam. Som barn... Så börjar man undra hur det kommer bli när man blir vuxen och får bestämma själv. Nu får man inte som man vill och det finns mycket att tänka på och bekymra sig över. Som ungdom är det lite liknande förutom att man har förändrats mycket i kroppen, funderar över vem man är och vad man tycker om saker egentligen och så ser man fram emot en framtid som vuxen då det är lättare att få göra som man vill. Som vuxen tänker man på sin obekymrade ungdom och oroar sig över sin utbildning, sitt jobb, vem man ska dela sitt liv med eller om man alls ska dela sitt liv med någon. Senare kanske man oroar sig över barnen, om allt är bra med dem, om man gör rätt som förälder, hur man ska hinna med att ge dem det bästa. Man kanske oroar sig över arbetet om man är på rätt plats. Hur är egentligen arbetsmiljön? Hur är det hemma? Hinner jag med relationerna med barnen, frun, mannen? Sen flyttar barnen hemifrån och blir vuxna. Och det ger ju viss anledning till oro det också. Och hur hittar vi tillbaka till varandra nu? Har vi fortfarande någonting gemensamt? Eller är skilsmässa ända vägen? Kommer jag att få hjärtinfarkt nu när jag är över 50? Kanske dör föräldragenerationen nu? Helt plötsligt så hör man till de äldre i släkten och pensionen lockar eller hotar på horisonten. Hur kommer kroppen hålla? Hur länge? Vännerna har redan börjat gå bort. En del väldigt tidigt, andra lever längre och sjukdomar ofta med i bilden. Ibland olyckor. När är det min tur? Hur mår egentligen barnbarnen? Vår tidssamhälle är inte bra för dem. Oavsett är livets bekymmer något påtagligt och verkligt för oss alla- Oavsett om det jag precis rabblade stämmer in på någon av oss eller inte. Det handlar om olika saker i olika delar av livet. Men en sak är säker, tror jag i alla fall. Och det är att livet inte blir mindre komplicerat. Möjligen annorlunda. Därför blir det så viktigt att se saker i rätt perspektiv. Och inte invänta att den arga björnmamman ska attackera. Nu vill jag inte ge stöd åt att springa ifrån sin medmänniska- för att den ska få falla offer istället. Men en medvetenhet om situationen på det större, i det större perspektivet är fortfarande bra att ha. Och Jesus han vill alltså att vi sätter våra liv och dess bekymmer i relation till honom. Att han en gång har skapat vår, vår jord och oss till att leva i gemenskap med honom. Och att han en dag kommer komma tillbaka och att vi då ska vara redo. Det handlar alltså om att ha perspektiv och en syn på helheten. Att inte fastna med blicken fälld ner på allt det som ligger närmst mig här och nu i livet. Utan att lyfta blicken och se framtiden. Se att Jesus möter oss från framtiden. Att hoppet finns där, att rättvisan finns där och att vår egen framtid finns där tillsammans med Gud både i detta liv- Genom döden och in i evigheten tillsammans med Gud. Hur viktigt livet än är här så är det inte viktigare än att vi lever det tillsammans med Gud. Så hur kan vi då göra för att leva livet tillsammans med Gud? Det finns fyra väldigt bra sätt att öva sig i det kristna livet på. Det är en sån här typisk konfirmandtrick konfirmand som jag kommer ta nu. Det är nämligen, det kallas för de fyra bena. Du vet, man har en, en stol och om man vill att den stolen ska stå stadigt på golvet då är det bra om den har fyra bra ben att stå på. Och det har även det kristna livet, fyra bra ben att stå på. Och det första benet det är bönen. Att prata med Gud, att lyssna på vad Gud har att säga in i våra liv och att vara öppen med sitt hjärta och låta Gud påverka. Det andra benet är Bibeln. Att läsa Bibeln, att läsa om vad Gud har gjort för oss och vad han vill att vi ska veta om livet. Det är viktigt. Att spendera tid med att lära sig mer om Jesus och vad vi kan lära oss av honom. Och Det tredje benet det är brödsbrytelsen. Att vi i nattvarden får ta emot Jesus själv. Vi får fylla på med kraft när vi sen ska gå ut i vår vardag- och leva tillsammans med andra människor. Och så det fjärde benet som också är viktigt. Det är brödra och systra gemenskapen. Gemenskapen kristna emellan är oerhört viktig. Att öva sig på att leva ödmjukt och kärleksfullt. Det är viktigt. Och att hjälpa varandra med stor respekt och vänlighet. Både med det praktiska i livet. Men också att våga påpeka det lite mer obekväma. Och uppvuntra varandra till utveckling och mognad. Det är de fyra benen. Jag tänker att vi tar en liten stund som avslutning på den här predikan för egen reflektion. Och jag skickar med en mening ur evangeliet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Thank you.